FAPTELE APOSTOLILOR, CAPITOLUL 23, VERSETUL 25 Lui Felix i-a scris o scrisoare cu următorul cuprins. Toate cele scrise în Cartea Sfântă au însemnătatea lor în planul lui Dumnezeu, chiar și partea istorică, de aceea trebuie să le citim cu mare atenție ca să pătrundem adevărul în toate laturile lui pentru slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea noastră. În versetul de mai sus este vorba despre Felix. Cine era acesta? Cartea Sfântă ne spune că era dregător, adică guvernator roman peste Iudeea. Istoria spune că Felix a fost pus în această funcție în toamna anului 52 și a fost rechemat din funcție în anul 60. El se trăgea din sclavii care erau în casa mamei lui Claudiu, cezarul Romei și după eliberarea lui a ajuns omul de încredere al împăratului. În felul acesta, el a fost numit guvernator al iudeii. Aici s-a căsătorit cu Drusila fica lui Roda Gripa Antei. După cum îl descrie istoricul Iosif Flavius, Felix era un om energic, însă var, crud și desfrânat. Tacit spune despre el că folosea puterea regească cu minte de sclav. Capitanul, comandantul garnizoanei din Ierusalim, trimite noaptea pe Pavel la cezarea, însoțit de o gardă puternică, pentru ca iudeii, în caz de atac, să fie înfrânți. Fiind cetățean roman, Pavel trebuia să fie judecat de un tribunal superior, de aceea capitanul l-a trimis la guvernatorul Felix. Lui Felix i-a scris o scrisoare. Așa era la dreptului roman când un împricinat era trimis de un inferior la un superior. În scrisoare se arăta starea întemnițatului, guvernatorul cântărea lucrurile și din cele auzite de la pârâși, dar mai ales de cele scrise de capitan. Ceea ce este scris are valoare mai mare decât ceea ce este spus numai prin viu grai. Să învățăm și noi să nu trecem peste ce este scris, de dragul adevărului și pentru biruința lui. Binecuvântat fi și înălțat! Tu-nvierea și Tu-viața, Tu, Hristosul meu cel minunat, Fi lăudat, bine-i Duhul sufletul și fața, laudă, Îți Lauda îți Versetul 26 Claudius Lysias către prealesul dregător Felix, plecăciune dacă această scrisoare a ajuns să fie cuprinsă în paginile Noului Testament, Cartea Sfântă a lui Dumnezeu, dată Bisericii lui Hristos, e o dovadă că era nevoie de ea, așa cum era nevoie de scrisoare apostolilor și a prezbiterilor din Ierusalim către Biserica din Antiohia și cum este nevoie de tot cuvântul scris al Noului Testament. Mulți se întreabă cum de a ajuns Luca, scritorul cărții faptele apostolilor, în posesia acestei scrisori. Răspunsul este simplu. Luca avea darul să cerceteze cu deamănuntul lucrurile și în cei doi ani cât apostolul Pavel a stat în cezarea, a găsit el mijlocul ca să ajungă să citească scrisoarea. Dar nu numai atât. Dumnezeu prin mijloacele sale a făcut ca această scrisoare să fie cunoscută. Ea a fost cuprinsă în planul veșnic. Capitanul se numea Claudius Lisias. Primul nume e latin, al doilea e grecesc ceea ce arată că acest ofițer era grec de neam, dar s-a latinizat și a primit pe lângă vechiul nume, numele Claudius. Claudius Lysias, către prealesul dregător Felix, plecăciune. Iată o scrisoare care strălucește cel puțin prin frumusețea raporturilor oficiale. Chiar de la oamenii lumii acesteia avem noi credincioși de învățat. Prin cuvântul plecăciune cu care începe scrisoarea, se arăta smerenia și supunerea pe care acest capitan roman o arată superiorului său. Să ne, sup să ne supunem și noi, cei care spunem că Mântuitorul Hristos este Domnul nostru, zic să ne supunem lui tot timpul și în toate privințele, ca astfel să depunem o mărturie curată pentru el și pentru Evanghelia sa. Versetul 27. Acest om pe care l-au prins iudeii era să fie omorât de ei și eu m-am dus repede cu ostașii și l-am scos din mâna lor căci am aflat că este roman. Înainte de a spune câteva gânduri duhovnicești la versetul de mai sus, spunem câteva în legătură cu scrisoarea capitanului Claudius Lysias către guvernatorul Felix. Scrisoarea pe lângă frumusețe ascunde în sine o simplitate luminoasă. În câteva cuvinte spune exact situația lui personală, situația celui trimis, Pavel, își expune incompetența lui ca să-l mai țină spre al judeca datorită pericolelor care existau acolo și apelează la drăgătorul roman care era superior ca el să hotărască. Să învățăm ceva de aici și anume, în puține cuvinte să spunem multe lucruri și nu invers, în multe cuvinte să spunem puține lucruri. Câte rugăciuni ale noastre conțin multe cuvinte și puține lucruri pe care le înfățișăm lui Dumnezeu. Când mergem la o autoritate pământească să-i cerem ceva, începem oare să predicăm? Sau să-i înfățișăm în puține cuvinte nevoile pe care le avem? Domnul Isus spunea ucenicilor, când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați. Mântuitorul nu aduce restricții cu privire la cereri, el nu interzice să nu spuneți multe vorbe. Să vorbim puțin, să spunem lucrurile clar și să le spunem cât mai pe scurt posibil. Și acum scrisoarea. Acest om pe care l-au prins iudeii era să fie omorât de ei și eu m-am dus repede cu Ostaș și l-am scos din mâna lor căci am aflat că este roman. Noul testament a fost scris în limba greacă, iar în această limbă la om se spune antropos și înseamnă privitor în sus. Deci pe acest antropos, privitor în sus, l-au prins iudeii religioși ca să-l omoare. Așa se întâmplă și astăzi cu cei care privesc numai în sus, numai la felul de a fi al cerului și caută să trăiască acest fel de a fi. Ei sunt prigoniți în primul rând de cei religioși, de cei care sunt stăpâniți de duhul partidei religioase. În cer nu sunt partide Iudeii, adică religioși, Urmăresc pe orice om adevărat Care umblă numai după lucrurile de sus O rânduire cerească Și trece ca străin pe lângă cele de jos Partida religioasă a lumii Iudeii au urmărit pe omul Cel din tâi dintre oameni Omul Isus Hristos Și l-au răstignit De atunci încoace oricine urmează pe omul Isus Hristos Devine om cu adevărat Împărtășindu-i soarta însă și eu m-am dus repede cu ostași și l-am scos din mâinile lor. Bine spunea un înțelept, a avea dușmani înseamnă a fi respectat. Cine apără pe oameni va fi apărat și el de omul Iisus Hristos. Ce fac eu când văd că semenii mei sunt urmăriți ca să fie omorâți fie de oameni, fie de învățături rătăcite? Capitanul Lisias s-a dus repede cu ostașii ca să scoată pe Pavel din mâna iudeilor ucigași. Am aflat că este roman. Cercetează am anunțit pe oamenii cu care ai de-a face, ca nu cumva să te porți necuvincios față de ei. Dacă afli că sunt copii ai lui Dumnezeu, dă-le cinstea cuvenită ca lui Dumnezeu și apoi fă-le ajutorul de care au nevoie. Aceasta este datoria ta pe pământ, slujitora lui Dumnezeu, fratele meu. Binecuvântat fi și înălțat, tu învierea și tu viața, tu Hristosul meu cel minunat, bine udat, bine-i cuvântat. Versetul 28 Am vrut să aflu pricina pentru care îl părau și l-am adus înaintea soborului lor. Când vrei cu adevărat să afli adevărul în vreo privință, cauți toate căile și toate mijloacele pe care le poți folosi ca să ajungi la lumina cunoașterii și la adevărata pace. Numai cunoașterea adevărului și trăirea lui îți dă odihnă mântuire și bucurie. Dacă cercetezi cu deamănuntul și cu stăruință toate lucrurile, ajungi la adevăr și ajungând la adevăr, ajungi la viață și lumină. Să nu te pronunți față de nimeni în vreo problemă până nu ai cercetat totul în amănunt. Dacă nu vrei să ți seama de acest lucru, păcătuiești grav și vei fi judecat. Cine nu vrea să caute adevărul sau îl caută numai până la un anumit punct, acela își primejduiește propria viață și fericire. Fără adevăr nu este cu putință niciun bine adevărat. Nu este alt prieten mai bun, mai statornic, acum și în veșnicie, decât adevărul. O dreaptă într-o anumită problemă poți lua numai când cunoști limpede de adevărul în legătură cu ea. Când cunoști adevărul, ești puternic, când îl înțelegi și ți-l însușești, ești neînfrânt. Omul nu e vinovat pentru că nu cunoaște adevărul, ci pentru că nu vrea să-l cunoască, din pricină că i-ar strica anumite interese. Rostul nostru pe pământ este unul singur, să cunoaștem și să trăim adevărul, iar adevărul este Isus Hristos. Cuvântul lui, cine caută cu lepădare de sine acest adevăr îl va afla, el se lasă aflat. Duhul, sufletul și fața, laudă, îți cântă neîncetat, laudă, îți Versetul 29. Am găsit că era părât pentru lucruri privitoare la legea lor, dar că nu se vârșise nici o nelegiuire care să fie vrednică de moarte sau de lanțuri. Dacă vrei să cunoști adevărul în vreo privință, cercetează liber, fără prejudecăți lucrurile, roagă -te lui Dumnezeu să-ți dea lumină și vei ajunge să cunoști fără umbră adevărul de care ai nevoie. Capitanul Lisia s-a găsit adevărul cu privire la învinuirea apostolului Pavel pentru că a cercetat lucrurile liber. El, neavând duhul și interesul iudeilor, duhul religiei lor, a înțeles că învinuitul nu se vârșise nicio nelegiuire. Gândirea omului este legată de interesele lui, familie, neam, religie și de nivelul cunoștințelor lui. De aceea nu poate judeca drept. Dacă însă caută adevărul dezbrăcat de toate acestea, va ajunge să-l cunoască pentru că adevărul este Hristos. Când săvârșești lucruri privitoare la rânduielile unei partide religioase, nu săvârșești nicio nelegiuire față de Dumnezeu și față de legea adevărului său. Fii deci liniștit, toată grija ta să fie îndreptată într-un singur punct, să nu ieși din ascultarea de Dumnezeu, de cuvântul și de duhul adevărului său. Părerile și discuțiile cu privire la religie n-ar trebui niciodată să fie luate în seamă de autorități dacă acestea nu aduc tulburare în popor, îndemnându-l împotriva autorităților. Numai faptele care ating viața oamenilor trebuie reprimate de către autorități. Nu să vârșise nici o nelegiuire. Ce bine seamănă Apostolul Pavel cu Domnul Isus și în privința aceasta!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 Ca urmași ai Domnului Iisus, care este viața, suntem datori să apărăm viața și să o întărim mereu la toți oamenii. Când auzim sau vedem pe cineva care vrea să o omoare pe aproapele, chiar și cu vorba, să-i venim în ajutor, dacă nu facem lucrul acesta, păcătuim. Iar dacă nu stă numai în putința noastră apărarea vieții cuiva, să cerem ajutor și altora, dar viața totuși să o apărăm, l-am trimis îndată la tine. Autoritatea cea mai înaltă poate să ia hotărârea cea mai dreaptă. Dumnezeu ca autoritate supremă ne rezolvă desăvârșit problemele noastre dacă îi le aducem la cunoștință și îi dăm voie să facă El ce vrea cu noi. Și am făcut cunoscut și celor ce îl învinuiesc să-ți spună ție ce au împotriva Lui. Acesta este lucrul cel din tâi pe care trebuie să-L facă cei care învinuiesc pe vreun frate să meargă înaintea lui Dumnezeu, autoritatea supremă, și să-i spună ce au împotriva lui. Dar să meargă cu toată credința și sinceritatea, iar Dumnezeu cel nepărtinitor le va arăta unde este dreptatea și va pedepsi pe vinovat. Binecuvântat vi și slăvit, cel ce vei veni în mărire, tu-mi Domn și mire Prea iubit prea preamări, Veșnic preamări, Gând și vorba Și trăire Laudă Îți cântă Fii l'aude. Laudă când Versetul 31. Ostașii, după porunca pe care o primiseră, au luat pe Pavel și l-au dus noaptea până la antipatrida. Detașamentul fiind număr destul de mare și înarmat, ostașii nu se temeau de tâlhari izolați, așa că au mers pe drumul mare roman de la Ierusalim la Antipatrida, situată la 60 de kilometri nord-vest de Ierusalim, în Valea Saronului, la vest de Samaria, aproape de Marea Mediterană. În vechime se numea Cafar Saba, cetatea lui Saba, și Irod cel Mare a zidit-o schimbându-i numele în cinstea tatălui său, Antipater. Ostașii, după porunca pe care o primiseră, au luat pe Pavel și l-au dus. Fără murmur și fără șovăire, ostașii au executat porunca. Fără murmur și fără șovăire să ascultăm și noi cei credincioși toate poruncile dragostei. Ostașii au păzit viața marelui Pavel și noi de asemenea să păzim viața și mântuirea semenului nostru. Numai așa dovedim că suntem ostașii lui Hristos dacă împlinim întocmai tocmai cuvântul lui. Ostașii nesupuși superiorului sunt ori pedepsiți, ori sunt scoși afară din rânduielile oastei. Dacă acest lucru se potrivește în pământești, în oastea lui Hristos nu este nimeni scos afară, ci doar pedepsit, atunci când cineva nu ascultă. În această oaste nu intră decât cei născuți din nou. Întâi, omul păcătos devine copil al lui Dumnezeu, apoi, după ce ajunge la o anumită creștere, devine ostaș, adică bun de luptă. Versetul 32. A doua zi au lăsat pe călăreți să-și urmeze drumul înainte cu el, iar ei s-au întors în cetățuie. Ostașii executau în tocmai poruncile primite. Nu făceau nimic în plus, nimic în minus. Până la antipatrida era nevoie de o gardă compusă din infanterie și cavalerie. De aici până la cezarea însă era nevoie numai de cavalerie, iar infanteria s-a întors la Ierusalim. Viața mare lui Pavel era păzită bine pentru că Dumnezeu rânduise lucrurile în acest fel. O gardă așa de mare care trebuia să meargă două zile și două nopți avea nevoie de mâncare, deci o cheltuială însemnată pe care statul roman a plătit-o. Când Dumnezeu lucrează, toate piedicile sunt date la o parte. Să ne facem totdeauna partea noastră în lucrarea lui Dumnezeu, căci nimeni altul nu ne-o face numai după ce am împlinit tot ce trebuie să ne vedem de alte treburi. Ostașii, infanteriști, și infanteriști și-au făcut partea lor. Acum erau liberi și mergeau liniștiți în cetățuie pentru că își făcuseră datoria. Numai când ne facem datoria în lucrarea lui Dumnezeu, suntem liniștiți și fericiți. Binecuvântat și slăvit, Cel ce vei veni în mărire. tu mi-ești domn și mire prea iubit, Ti prea mărit, veșnic prea mărit. Versetul 33 Ajuns și în cezarea, călăreții au dat scrisoarea în mâna dregătorului și au adus pe Pavel înaintea lui. De la Antipatrida la cezarea erau cam 60 de kilometri, de la Ierusalim 120 de kilometri. Pavel intră în cezarea de unde a plecat la Ierusalim cu daruri pentru săraci, acum se întoarce în mijlocul ostașilor călări, legat de mâna dreaptă a unui călăreț cu care mergea alături, pentru a fi predat dregătorului Felix ca cetățean roman, dar învinuit de neamul său. Filip, precum și ceilalți creștini din cezarea, se vor fi mirat foarte mult că așa de repede s-a împlinit profeția lui Agab, precum și presimțirile lor ale tuturor. Acest mers public al Marelui Apostol a fost ultimul înainte de a pleca la Roma, după ce la cezarea va sta închis timp de doi ani. Cezarea era capitala unei provincii romane, Iudeia, așezată pe coasta Mării Mediterane, prin care trecea drumul care lega Roma de Orient. Aici se afla sediul guvernatorului roman. De numele cezareii este legată convertirea și botezul sutașului păgân Corneliu din ceata de numită Italiana. Ajunși la cezarea, călăreții au dat scrisoarea în mâna dregătorului și au adus pe Pavel înaintea lui. Cezarea înseamnă orașul cezarului, adică orașul împăratului. Duhovnicește, noi nu trebuie să lăsăm lucrurile la jumătatea drumului, ci să le ducem până la capăt, adică în orașul împăratului, în împărăția lui Dumnezeu. Gând și vorbă și trăire... Laudă, îți cântă fi Laude, îți cântă fi slăvit. Versetul 34 Dregătorul, după ce a citit scrisoarea, a întrebat din ce ținut este Pavel, când a aflat că este din Cilicia. După ce sutașul a prezentat dregătorului Felix, scrisoarea și pe Pavel, Felix l-a întrebat de unde este. Când a auzit că este din Cilicia, care era provincie romană, constată că intra în dreptul lui de a-l judeca, însă numai după ce ei vor veni pârâșii. De mare însemnătate este în viață să știi precis cine ești și de unde ești, mai ales duhovnicește. Numai așa poți face o lucrare adevărată și folositoare pentru alții. Domnul Isus, când a fost întrebat de Pilat, de unde ești tu? Nu i-a răspuns pentru că îi spusese mai înainte, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Sunt numai două împărății, împărăția de sus, împărăția lui Dumnezeu și împărăția de jos, împărăția lumii păcatului. Cine crede în Domnul Isus cu adevărat este strămutat în împărăția lui, acolo și are el obârșia. Tu de unde ești? Versetul 35. Te voi asculta, zis el când vor veni pârșii tăi, și-a poruncit să fie păzit în palatul lui Irod. Concluzii drepte tragi numai după ce ai ascultat amândouă părțile. Dreapta judecată cere lucrul acesta. Pavel, după interogatoriul scurt făcut de Felix, a fost dus în palatul lui Irod, fiindcă Felix a poruncit să fie păzit. Acest palat era o clădire construită de Irod cel Mare care devenise reședința guvernatorului și aici se afla o încăpere în care erau reținuți pentru cercetări, arestații. Oamenii păzeau pe Pavel, iar Dumnezeu îi păzea pe toți în vederea împlinirii planului său. Când Duhul ți se odihnește în Dumnezeu, nu te mai îngrijorezi ce se va întâmpla cu trupul tău. Dumnezeu ți-l păzește pentru că ești al lui și el nu-și părăsește niciodată proprietatea. Binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a cuprins în dragostea sa veșnică, arătată de în Fiul Său, Domnul Isus Hristos, care prin jerfa și învierea sa ne-a adus la o viață nouă și veșnică. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 23, de la versetul 25 la versetul 35. Spre slava Domnului cântăm cântarea Binecuvântat fi și înălțat. Tu învieri și tu viața, tu, Hristosul meu, cel minunat. Bine uda, bine cubânta. Sufletul și fața, Laudă, îți cântă neîncetat, Laudă, îți cântă neîncetat. Binecuvântat fi și slăvit, cel ce vei venin Tu mi-ești domn și mire prea iubit, di prea mări, veșnic prea mări. Gând și vorbă și trăire. Laudă. Îți cântă fi slăvit Lauda Îți cântă fi slăvit